Jó reggelt! Nem voltam benne biztos, hogy bezártam -e az ablakot és visszafordultam. Ez késésbe fájt. Elnézést. Ilyen. Két talán lazább nap vár ránk, mai, meg a holnapi. egy kicsivel több hangot adnál erre a kulisszára? Egy kicsivel csak. András! Egy kicsivel többet a kulisszára. Erre a kulisszára egy kicsit... Köszönöm, hogy gyorsabban. Ja, köszönöm. Má a 2022. február 15-e kedven a pontos idő, 7 óra múlott egy perctel.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 Egyébként szabadok vagyunk, mint a madarak, ahogy ezt mondani szokás. Már-már tavasz, derült ég, itt megyeren egy kis köd. Én némire kialvatlam. Derült ég, 4 fok. Van a 3, van ahol 5. 061 712 42. Maradjunk abban, hogy egyelőre bármilyen témában Uhaj, sóhajt panasz, figyelek, hova mire. mindjé után vettem egy cd -t. Ez nem az, majd a következő. Meséljenek nekem az életről. Nekin éljenek. 061 712 712 42 Nagyon nehezen bántam rá magam, hogy, hogy telefonáljak. Vasárnap voltam Hobo koncertem, és már egész felemelő, és hát egy nagy dolog volt, hogy, hogy köztünk van, és köztünk lehet, és átvészelve egy komoly betegséget úgy a színpadon van ennyi ember előtt, és, és adott egy koncertet és egyszerűen nem, egy pillanat a koncertnek nem hagy nyugodni azóta sem, és nagyon-nagyon keresem a válaszokat, és nem találom, hogy, hogy mit gondolhatott Hobó akkor, amikor Smuk Andor a színpadra lépett. Olvastam csak róla. A koncert első részében valamikor Hobó ironizált, ez, hogy a Broadway, mint koncertszervező képes volt Magyarországra hozni Andrea Boccellit, és a Klényit, és még vásárolott néhány nevet, de bezzeg, annyit nem képesek, hogy Smuk Ide hozzák az ő koncertjére. És ezután, mint egy másfél órával nyakkendőben már hogy de semmi innen. más vonatkozása nem volt a Smuknak. Hogyan került hogy szóba? Nem, nem tudom, hát hobónál ezek azért, azért, azért vannak ilyen logikai ukrások, tehát nem volt más vonatkozása. Mondom, ezt a, a, a Broadway-nak szóló gegget engedte meg magának a hobó, hogy be ezek a Queen-t ide tudták hozni, de nem. És ezért, ezért végtelenül remélem, hogy, hogy ez a broadway volt egy szintem teljesen elhibázott és tökéletesen félreértett, és a hobó életmű ismeretének teljes hiányáról tanúskodó gesztusa hogy mégis előteremtették Smukandort, aki átadta a születésnapi torgát, ami egyébként is egy, egy ilyen koncerten, ahol József Attila van a színpadon. Itt az szerepel a HVG összefoglalójában, még a koncert elején a maga szarkasztikus módján hőbörögött egy picit, hogy a szervezők bezzeg bangu margitnak elintézték, hogy igen, megjelenjen igen, a koncert, igen, igen. és Smukandor. Uh, akkor azért ez más összefüggés, mint amit mond. Hiszen akkor ezek szerint a Bangóné. Bangó, bangó, bangó Margit, itt kavarom az embereket ne. elnézést. Bangó Semmi. Margitnak elintézték, hogy megjelenjen a koncert, és Andor nála még erre se képesek erre azonban ők alaposan rátszáfoltak, ugyanis valahonnan eléjükerítették a buli végére, az épp aznap gatyán, Györgyen, lepaktáló politikai celebet. Hát ugye a HVG gyorsan összevon különböző dolgokat, és ő adta át a szülinapi tortát az ünnepeltnek és ennek szintén jelentősége van, Ezt talán esemlítette, hogy volt egy születésnek. TORTA, és azt adta át. Lehet, hogy a következő koncertjére kétszer is meggondolja hobbó, kivel poénkodik, jegyezte meg valaki mellettem, így a szerzők. Ugye ez az a műsor, amely feltünteti a szerzőket, Balla István és Németh Róbert. Mit élt meg ön ott a helyszínen? Hát én azt, hogy, hogy, hogy egy smuk andor nem tapothatja azokat a deszkákat, nem léphet arra a színpadra, ahol egy földes László József Attilátszava. De vajon miért említette meg Hobó bangomargit Margit kapcsán Smuk Kandort? Az vajon méltó volt-e? Ezt nem, nem, nem tudom. Nem, nem. Látja, én el is feledkeztem arról, hogy, hogy hogy úgy kezdte, hogy a Bangó Margit koncertjén egy vagy két nappal előtte ott volt, ott volt a súgkandor. Én, én számomra teljesen merdbevágó volt a, a, a megjelenése, teljesen... Ö... Váltottak néhány szót? Nem tűnt úgy. Maga a szituáció, amikor átadta a tortát, nem voltam ott. Mennyire volt kényszeredet, ahonnan ön, ahonnan ön látta, mennyire nem? Hát hobó mosolygott, de hogy ez mennyire volt kényszeredett, ehhez, ehhez nagyon messze volt, akkor ezt nem tudtam felmérni. az a, kép... a tortát, aztán lelépett? Igen, igen, igen, igen. Öltönyben, a... ahogy szokott lenni? Öltönyben, szép vörösnyakendővel. Az a kép jelent meg előttem, hogy hobú hogy rugdosta volna le, és hogy pofozta volna le a színpadról néhány évvel korábban. Ez Vajon jelent? mi nem tette? Nem tudom. Én csak a sajtó oldaláról, én a találkoztam az elmúlt időben hobóval, amit itt és most nem oszthatok meg önnel, abban, nagyjából ugyanolyan pokróc volt, mint amilyen korábban volt, de hát nem is feltétlenül ezért kellett, vagy ezért kell, vagy ezért lehetőt szeretni nem tudom, hogy az ottani hangulata, idegi állapota mire tette volna alkalmassá, és őszintén megmondva azt se tudom, hogy Smukandor nem volt-e előre bekészítve, illetőleg azt követően, hogy megtalálták, vajon Hobó ezt egy jó pufa dolognak találta-e, vagy sem. Halvány Lilagőzöm Nem tudom, nem tudom. Én azt megértem, hogy ön, önben megütközést keltett mint két az olyan az ember, nem aki nem egyébként egy színpadon az ön megítélése szerint nem lehetett volna jelen. Nem Szóha. tudok segíteni. Már amikor azért. én olvastam ezt, akkor Ez valamikor éjszaka volt, amikor nem tudtam aludni, valamikor hajnali háromkor, akkor így megvontam azt hiszem a vállama szóképletes értelmében. Hát igen, én még nem tudom megvonni a vállamhubón, annál nekem sokkal többet jelent. Jó, hogy nem a pokróc modorát vette elő, tehát hogy mondjam, nem hiányzott, hogy valóban lerúgdosa vagy leparancsolja onnan Smuk Andort. Szerintem ha ez a Broadway szervezése volt, akkor, akkor szégyen, katasztrófa, egy művészi életút útjának egy mockantort oda engedni 11-12 ezer ember előtt. Már az is nagyon nagy segítség, hogy elmondhattam és megfogalmazhattam, és az is nagyon jó volt, ahogyan reflektált rá. Nézze, én legalább annyira megütköztem, én nem hallottam ezt a dalt. Itt van közzétéve Bródi János által, a hatalom kábít akár a drog, de mellékhatásai kemények. Hitlerre is sokan szabaztak, Stálint is csodálták a népek, a hatalom kábít, akár a drog, de mellékhatásai kemények. Mámorít a lelkesedés, de a gyűlölködés halálos méreg, tudattal válnak zombivá az elbakult hívek. Nem elegáns, de érthető, hogy ezt a korosztáilag és sok egyéb szempontból is rokonítható szemét egymás mellé helyezem. Én ezekkel a sorokkal a magam ugyan, épp úgy nem tudok mit kezdeni, mint azzal, amit ön élt ott meg. Értem. Nagyon képen köszönöm. Nem jó megöregedni. Öh, nem. Jönnek, megint a nehéz idők, mikor könnyen torzul el a lélek. Egy ördögő bimbakot keres, a rajongó, meg gyakran téved. Álszentfá és profitád is bálványoztak el a kúcsívet, túlvezéret lelkesedéstől. Kisit még félek. Ura, nem teltnek róla az emberek, csak jobban tartarnak. De amilyen. János bejössz. Gönyel sok János bejös? Antóra, te is. Nem akarok szerencsétlenkedni. in a better corner. akkor kéne majd a kép. Igen, ezt most neked mondom, hogy kell a kép. Na, jó. Igen. a munkahangjait hallják, és azért nem én kezelm a gépet, mert talán fél nyolcra sikerülne. Ittől a bénázástól. S-C-H-M-U-C-K. Ott van. Bányai úr, ez van Smukkandor oldalán. Menjünk lejjebb. Hóó, itt lejjebb. Itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, itt, és ez az. Shukandor Shukandor Annyira megijesztettem a bradbury hogy végül is ide tudtak hozni, és munkulat sose fölettem el. el volt! Jaj, de jó, a hatos sütemény! Ez azért így ebben a formában annál több, mint amit ön mondott. Akarják megítélni? Nem megítélni véleményt mondani róla. Azon gondolkodom, hogy szerencsés mondat volt-e az, hogy nem jó dolog megöregedni. Um, fura látvány, mint ahogy Brudi Jánosnak a szövege, amit elkezdtem olvasni, illetőleg amit láthattak, számomra az is szokatlan. Azt írta Smuk Andor, én voltam a tortaféjú Smiley, megtiszteltetés volt köszönteni a 77 éves földes Lászlót, művésznevén Hobót, Kosudias Magyar Dalszerzőt, előadó művészt és a Hobó Blues alapítóját és énekesét. Két hozzászólás, öt megosztás és 344 megtekintés, a maga nemében nem olyan nagyon sok. A két hozzászólás... Várkonyi Zsuzsa tapsol, és van még egy gif pirosk, juhászpiroskától. 061-712-42. Az elhangzottak alapján bárki? Nincs nálam hobó, nem hoztam. Őrzőket se. 01.712.42. egy 712-42. Köszönöm a stábnak a segítséget. Megbolt ittől elve, tehát nem értem, csak itt folyik a messenger üzenetek váltása. Nem úgy tűnt, mintha ellenére lenne. Bródi, Hubó, Kejfejancsi, és ami mögötte van. Viszontlag gyors reagálású test voltunk. Kurtács, lakatos köszönöm, Edem is. 01.712.42. Tisztelt Fia, úr, szakmai érintettség és kompetencia okán, de hivatalos felhatalmazás hiánya magánemberként engedje meg, hogy magyarázatot adjak a posta levelére, így nem mondom, hogy kiküldte. Ilyen leveles ez próba szerűen ez a tegnapi műsorra való reagálás, illetve belső vizsgálathoz kapcsolódóan szoktunk küldeni nagy valószínűséggel az önmegkeresése, az előbbi körhöz tartozik, ilyenkor arra vagyok kíváncsiak, hogy a kézbesítő okiraton szereplő adatok valóságnak megfelelnek -e. Ha válaszolnak rá az ügyfélek, akkor az nagyon sokan nekünk ezért is kérjük, hogy egyúttal van észrevétele, javaslata a postai szolgáltatásokkal kapcsolatban, általánosságban is, ne csak a konkrét küldeménnyel kapcsolatban, majdnem azt olvastam, hogy költeménnyel, akkor megragadva az alkalmat azt is jelezze részünkről, hogy szükség esetén javíthassunk magunkon, ez nekünk fontos, de nem baj, ha az ügyfelek részéről fontos talán, ha hívnak, akkor egy kicsit tovább hívjanak. Azt elismerem, hogy lehetne szebben fogalmazott levél is, amit válaszolt a levélre, az pontosan az, amire a kollégám kíváncsi volt, az nem volt tiszta, hogy mit a levéllel. Ennek ellenére pontosan olyan választ adott, amelyet a küldemény kézbesítési körülményei megkívántak. Végül arra is válaszolnék, hogy miért nem találkozott eddig ilyen levéllel. Röviden azért, mert a napi küldeményforgalomhoz képest kevés ügyfelet keresünk meg ilyen levéllel, és simán előfordulhat, hogy sok ügyfelünk sohasem találkozik ilyennel. És ha már találkoztunk, akkor is öbb döbb döbb döbb döbb döbb döbb döbb Nem a nézővel bántam így, az e mail -el elnézést a brazil esőerdőkért. 061-712-42, Bródi, Hobó, Fiala, Kejfejancsi, bármi más, kezdődjék bármilyen betűvel. 061 42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 Tiszteleten Fialaul, megállítom a másik telefonomat. Tiszteleten Fialaul, én elég régen hallgatom önt. 2010-es megjegyzése jutott eszembe egyik nap, amikor azt mondtam novemberbe, hogy valaki betelefonált, akkor még kiabáltak önnel a telefonba, <gül> hogy, hogy mi folyik itt, és akkor mondta, hogy hát menjen el a könyvesboltba, a tavaszi tárlat könyvét. Ezt válaszolta szó szerint 2010 novemberben. Nem ezt akarom mondani, ha nem zavarom, és nem csapja le a telefont. Tegnap nagyon nagy tusakodás volt ezen a márkizány megnyilvánuláson. Ez jó, hogy említi, 8 óra után részletesen lesz róla szó. Én nem leszek sajnos telefon közelbe délután megnézem. Annyit hagyd mondjak, még hogy este kijött egy Márki Zaj V.S. Bohár interjú, ahol elmondta 125-ször a miniszterelnök jelölt úr, hogy félreértették, rosszul fogalmazott, bocsánatot kért, nem így gondolta, elmondta, amit a hallgatója tegnap elmondott, hogy előtte lehagytak egy-két egy szót a beszédről. Nagyon el volt önkés, de én megértem, ugyanebben a cipőben járok, de most nem a személyeskedni akarok természetesen. Mindent a megafont föl fog használni a miniszterelnök jelölt úrral szembe, hogy megsemmisítsék, Ez ön is tudja, mindenki tudja, a legkisebb hibát is. Ezért ma úgy döntöttem, hogy elmegyek a Rafałszán bomba, és meg fogom támogatni a magyar MMM mozgalmat és meg fogom hallgatni délután az önműsorát. Köszönöm szépen! Egy másod persze váljon, tegye meg, hogy ne tesz, nem teszi, de megteszi? Persze. Um, természetesen megnéztem a teljes fonyódi beszédet, tehát nem a vonatkozó Én része, is. hanem a teljes fonyódi beszédet, a dolg nem félreérthető hülyeségeket beszélt Márki Péter, vagy nem beszélt hülyeségeket, az annál rosszabb. Uh, SMS-t is váltottam Márkizai Péterrel, én két SMS-t küldtem, ő egyet. Nem tántorodtam el, ugyanakkor fájdalommal tapasztaltam, hogy ó János, aki szintén nagyon régóta követi a műsoromat, vagy a személyemet, maradjunk inkább az előbbinél, elköszönt tegnap tőlem, a reggeli összeállítás miatt. Nem is feltétlen annak a tartalma okán, hanem szerinte túl sokat ö, ö, ismételtem ezt a videót, amely bellem őszinte döbbenetet váltott ki. Nem akarom húzni se az önidejét, sem ö, akarok többet beszélni a kelleténél. Egy olyan jelenségnek vagyunk tanúi, amire hála jó Istennek. Jóval korábban felhívtam a figyelmüket, maga a választás az emberek lelkében ma kéne, hogy eldőljön, ami holnap vagy holnap után történik, több zavart okoz, mint amennyire világosságot gyújt az emberek fejében, és ezt mutassak önnek egy olyan konkrétumot, amelyet most 8 óra utáról veszek időben hamarabbra, belejött, vagy 8 óra után is lesz erről szó. Bencsik Gábor, aki Bencsik András testvére, Facebook posztjában megemlékezik erről a fonyódi beszédről, és egyebek közt azt írja, Oszkó Péter igazsága, nem szívesen mondok ilyet, egy hat zárójelben hét gyermekes édesapár, amit arra vonatkozik, hogy egyszer a gyerekeinek a számát is elrontotta, vagy elvétette Mártizai Péter. Mégis azt kell mondani, hogy Oszkó Péternek igaza volt futóbolond. Azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít ezt a szivárványkoalíciót, úgymond a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisták, ezt a mi szövetségünk külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját, Itt. ugye szó szerint idézett. Nyilván nem úgy értette, ő a nem úgy értés a mond egy egette hülyeséget, aztán nem úgy érti, nem, mintha bárhogyan értve volna értelme. Ennél már csak az a rosszabb, ha őszintén beszél, ha úgy érti, hogy mondja, el, ezt az embert Magyarország miniszterelnökeként. És ehhez hozzászól Ungvári Rudolf, uh, uh, Ungvári Krisztián elnézést, uh, Ungvári Krisztián történész, aki szerintem egy kicsivel többet szerepel a nyilvánosságban, mint ami jól áll neki, de én nem lehetek az ő külső önkontrollja, amit mondtam, azt mégis komolyan veszem. Ezek a bejegyzések a Facebookon, ezek önálló életet kelnek, és utána arra késztetik a beíróját, hogy újabb és újabb kiegészítéseket tegyen, amivel vagy pontosít, vagy még rosszabb bizonyítványt állít ki magáról. Ungári Krisztián első megjegyzés az volt, pedig mennyire igaza van, a Fidesz fasizták szervezik a kitörés napját, a kommunisták pedig a propagandáját és a belügyminisztériumot. Ezt úgy próbáltam megérteni, nem állítanám, hogy sikerült. Utána folyik a levelezés, és egyszer csak Ungári Krisztiánból kitör valami, és ez az, amire felhívtam az önök figyelmét, és immáron itt van megvalósulva. A következőket írja Ungveri Krisztián. Én eldöntöttem. MZP minden kritikát érdemlő megnyilvánulásával is jobb, mint ez a romlott erkölcsi tolvajbanda. És itt jutunk el oda, ami szerintem rosszabb, mint az Unikum. Az Unikum ugyanis más mint amikor arról van szó, hogy felrakjuk Orbán Viktort és Zenekarát az egyik serpenyőbe, és felrakjuk Márkizai Pétert és csapatát és Zenekarát a másik serpenyőbe. Kénytelenek vagyunk ezt tenni, és most azt mondja Unguári Krisztián, ő eldöntötte ebbe az a serpenyő határól. Tetszik, ha nem tetszik, kap még tíz dekát, hogy mindenféleképpen felé húzzon a mérleg nyelve, ő eldöntötte. Ennek a vitának a hatására, eh, ahol egyébként az ember logikailag, szemantikailag semmilyen módon nem tud mit kezdeni ezzel a kijelentéssel, de az, ahogy támadják Márkizai Pétert, az, ahogy ő abban reménykedik, hogy ezt, ami most van, le kell váltani, beáll valaki mellé, valaki mögé, akivel kényszer azonosságot vállal, és erről a kényszerazonosságról és erről a kényszerazonosulásról beszélek hetek óta, és fogok ezután is beszélni, ami érthető, és közben mégis nagyon nehezen tolerálható. Ezzel küzd szerintem magyarok százai, ezrei, tízezrei, vagy talán százezrei, akik gondolkodnak, és nem tudok nekik a nagyobb mértékben segíteni. Én reagálhatok valamit erre? Természetesen. Rá? Nézze, <kül> nagyon sokat hallgatom a misorát, <kül> én értem, értem, amit mond, és valóban így hangzott el, én is meghallgattam az egész szonyodi beszédet, én hibázottam már ki zaj, na de hát nincsen, ezt már régen akartam mondani önnek, de nem, nem akartam zaklatni meg. Nincs százas ember. De ez Tehát nem nem, szóval. amikor, nem, nem, nem. De, nem. de, de erről erről a bolgár szóval. György elmondta, hogy ő hány órát beszél. Nem, uram. Akkor már egyszerűbb, ha azt mondja, hogy a lónak négy lába van, és mégis megbotlik. Nem, mert a, nem. Szóval én tudom, hogy a erkölcs és a morális tökére törekszik ön, amennyire lehet. Ezt átlátni a misorain. Ez, ez átjön. Ugye senki, hogy hívták szegénykémet, aki meghalt a médiatanács elnöke volt, a hölgy. Erzsébet Körüttől lakott uh, szóval Igen. Ön volt az egyedüli, meg az Albert Györgyi éveket, sajnos egy-két éve nem emlékezik meg róluk, de évtized, majdnem évtizeden át, minden egyes évben az Oscar átadásnál kijöttek ezek a nevek. Én tudom, hogy ön hogy áll a dolgokhoz, mert hallgatom. És nagy részben, 90 ban egyet is értünk. De valóban, hát... Azt értse vagyunk. meg, hogy ön ugyanazzal küzd, mint magyarok ezrei, százezrei... De nem, én nem hibám. Én, én, én látom, hogy elcseszte bocsánat a, a már Izai ezt mondatot. Rosszul volt, rossz szövegkörnyezetbe adta elő. Valóban. De ezért, ezért csinálni, hát ez csinálni... De ez, ne, ez, ez, ez, ez, ez nem az első eset, és, és, és nem, ezek nem már nem meg megmagyarázhatóak. Azt értse, meg. Azt értse meg, hogy a mikutyán köyke. kölyke Hozzáállás alapján egyszerűbb, ha azt mondja ön, mától bármit mondhat Márki Zai, ön mellé fog állni, mint ahogy eldöntötte Ungvári Krisztián is. El kell, hogy köszönjek, mert már hat perces késésben vagyok, Magyar. elmézést kérek. Aló jó reggelt kíván Jó reggelt kívánok! Mióta van szakálod? Hát nem tudom, folyamatosan nő. Ezt én értem, az a halottaknál is így van egy darabig, de azt kérdezem tőled, hogy mióta van szakálod? Ugye rég nem találkoztunk, és most egyszer csak láttam, hogy szakálod van. Hát nagyjából egy hónapja, nem tudom. Mi vet rá? <gül> Semmi. Ó <gül> volt. Volt már? Igen, bár ekkora még nem. Szerintem jó, áll, de mindjárt félre fogják érteni, tehát... És elnézés a szövegösszefüggés, szerintem a Lázárnak is jól állt, független attól, hogy a szülei nem szerették, de ez csak nem, semmi szándékosság nincs a két szereplő egymás mellé állításában. Tudom, mindig teljesen véletlenül vagyunk egy lapra rakva. Teljesen. Vagy egy nem létre. Teljesen, de tényleg teljesen. Igen. Megmarad? Egyedre biztos, sőt, egyedül nőni fog Vigyázni kell, mert aztán szerintem előbb-utóbb a fogsz hasonlítani. A... Hát Istenem. Ez most, bár én megmondom őszintén, hogy én inkább a Vacányra inkább hasonlítanék. Jó, jó, rendben van, majd az arcszerkezetet meg fogom nézni, és akkor meg lehet, hogy módosítani fogok ezen a mondaton. Jó, rendben. Aztán... Bár, bár hogy én én elnézem meg a tükörben magamat. Ugye csak az kéne, hogy uh, egy ilyen aponyi szakállat, tehát hogy oldalt rövidebbet, alul hosszabbat. Hát megváltjuk. egy szakállal sokat lehet játszani. Legalább ezzel. <gül> Ebből még nem lesz hirdértékű beszélgetést, tehát ez nem fogja kiemelni a 168 óra a De azért arany köpés neki, hogy a szakára sokat lehet játszani. Értsünk ez ad bármit is. Ugye azon gondolkodom, hogy idézhetem apámat, mert... Uh... Ugye teljesen megváltozott a világ. És ami annak idején elment, azért ma kiszerkeztek az ember, de én most mégis megengedem magamnak azt Kisztus a. Luxus sem benne, hogy ezt meg fognak engedni, János. Nem, rádió Egy a marázsa. Te ne felejtsd, hogy ez, ez tévéműsor is, tehát, hogyha te most uh, uh, Skype-on lennél, akkor az emberek láthatnák a, a szakádat, csak rajta múlik. Hát most éppen az autóban ülök, és szaladunk Szíkesfehérválasztat, és Van Király Mózomból, úgyhogy nem biztos, hogy az nem legszerencsésebb. idézem apukámat, vagy ne? Idézzem, kérlek. Apukám, ezt mondta, jó nő a szakállam, mert akkor simogatom, és akkor kefélem, amikor akarom. Hát, Istenem. Igen. Dr. Fiala Ervén bonmúját hallották, egy olyan emberét, akit én soha az életben nem láttam szakállasan. Hm. És aki most engem ezért megvet, abban nem tudok mit kezdeni. A gyerekkoromat idéztem föl, és annak egy olyan emlékét, és egy olyan félreérthető szöveget, ha félreérthető, amivel gyerekkoromban nem is voltam tisztában, aztán mire rájöttem, addigra már nem gondoltam visszakérdezni. Én ezt akkor szellemességnek tudtam be, hogyha én ebben tévedtem, akkor... Rúljanak meg engem, és menjünk vissza az időben. Hát, menjünk vissza 50 évet. Te hány éves vagy? Pont 50. Ágyára. Kereken lett? 50. Még egy hónap is betöltöm. Na, akkor majd nézem, a lopptál. Hát. <gül> Jó. Okay. Gondoltam rád, mert az a fénykép, ami rá, rólad készült az évértékelő napban, ugyanúgy áldogáltál, mint hogy a kormányinfól áldogáltam. Én legalábbis nem ültél, és a leghátsó sorok. Szigorú, szigorú fénykép volt, igen. Én magam is meglepődtem, hogy annyira szigorú képet várok. De nagyon, én eleve sokat ülök, és hogyha lehet, akkor állok, és vele egy gyalog, megyek fel a lépcsőn. Tehát, hogy így az ezek A mozgás illuzőját adják meg. De minden esetre... Uh, fél háromot elérkeztem meg a helyszíre, azt hogy, hogy mikor beléptem az aulába, hogy még a nagy tömeg csak most fog érkezni, azt kidőztem, mert mindenki bennő, gyors helyet akartak magára foglalni, hogy minél közelebb legyen a színpadhoz. De mondjuk engem nem feszélyezett, hogy állnom kellett, illetve azt még míg beszéket leülhettem volna, de átengedtem a helyem. másoknak jobb volt hátul állni halász Jánossal, legalább közben tudtuk értékelni az elmondottakat. Hogyan kap az ember egy ilyen remek hívót? Nem tudom, én nagyon régóta kaptam, Már akkor is kaptam, amikor nem voltam ahhoz, És is képviselő. bejön e jön, postán. Igen, igen. Tehát amikor még nem voltam ahhoz, hogy képviselő, már akkor is kaptam. A Fidesz gyakorlatilag egy jó két évtizede. Mondhatnám azt, hogy, hogy 2002 óta építi azt a hátteret, amely, amely amely háttér aztán időközben nagyon színes lett, és abban a korai a időszakban a kultúrába kultúrával emberek sorát is fölkérték, megkeresték, vagy pontosabban keresztették egymást az embereknek és a pártnak a, az útvonalai. Én azt hiszem, hogy az első pillanatról fogva rajta vagyok a meghívott listán. És az elmúlt, azt hiszem, 14. alapról, ma tartottan benne előtt? 14-et mondasz? Igen, de, de nem vagyok biztos. Szerintem az nem stimmel, mert hogy én Rogán Antallal 2001-ben rúgtam össze a port Orbán Viktor évértékelője kapcsán. Bocsát, akkor, 20, akkor lett ő a 24. 24. Aha. Hát nem tudom, hogy a 2001-es évértékelő az hanyadik volt. Igen, én a 2001-es évértékelőnél. A számok összefolynak a. Számok Összefogynak a fejemben, és de ez nem, nem ritka, mert amikor megkérdezik, hogy mikor az találjam, akkor mit igazolom, hogy 2012-t, de aztán kiderül hogy 2002-t. El, el, mert most a gyerekek számával, életkorával kapcsolatban súlyos következményei vannak annak az embertében. Hát igen, de én nem vagyok miniszterelnök jelölt, úgyhogy én se a fasisztákat nem akarom képviselni, se se... Uh, az évértékűlőnek a dátumát nem fogom eltéveszteni, meg el is nincsen igazán igazából súlya jelentősége. Hányszor tévedhet az ember egy hónapon belül? Inkább az a kérdés, hogy miért kell minden nap megmagyaráznia valamit, amit mondott, hogy azt nem úgy mondta és nem úgy gondolta. Ez már komikus. És ha anyukámat az... idézem, most már idéztem apukámat, most anyukámat fogom idézni, anyukám. Azt mondta, publicity, publicity, egyre megy. Na, hát, igen, ahogy vesszük. Nézd egy hogy biztos, hogy, hogy masszívan mapról napra küzdile fele magát az ellenzék miniszternek jelöltje. Tehát az, az a népszerűség és nyitottság és érdeklődés és várakozás, ami őt követte, amely egyébként idacinás volt abból a szempontból, hogy képes volt az a pillanat eljutatni az ellenzéki választók jelentős részével azt, hogy ő az ő személyében ellenzégi váltás is történik, ami ilyen nonsensz, hiszen ugyanúgy fog benülni a parlamentben. De, de mégiscsak ezt az illúziót adta, és az embereket múlkosított, lelkesített. Ez kell szertefosztani, vagy legalábbis amortizálódni. Úgyhogy én nem is értem az ő magabiztosságát, a tudatát igen, talán, de a magabiztosságát azt nem. Azzal együtt, hogy persze egy profipolitikusnak ezt a szerepet kell vinnie, de nem gondolnám, hogy ne ha a profizmusába következik. 24. Én, én érték hogy értékkelő. 24. igen, akkor már a 10 év az stimmált, hogy 10 éveket téved. Akkor lehet, nem voltam, ott, nem voltam ott az elejétől fogva, de minden eset. És persze nem is tud az ember, mindig elmenni volt, amikor nem mentem el. Mindig kapok meg, volt, de van, amikor az embernek van más dolga. Eh, az az igazság, hogy az elmúlt két évtizedben igyekeztem, szerintem mindig ott lenni. Engem érdekel, meg igazság szerint, az is érdekel, hogy kik mennek el. Mindig van alkalmam valakire, ami jó. Igen, ez egy van, jó esemény kérdezi. feltételezhetően ugyanolyan, mint a kötsei találkozó. Abszolút, a kötsei találkozó, és az első pillanattól fogva kapok meghívót. És nagyjából van is átfedés a, a, a két meghívotti kör között. Aztán kötsei is kezdett egy kicsit föllazulni, mert Gyorsak szerint minden képviselő be akart oda kerülni, és én emlékszem, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy hát ha az első mondat van, akkor ő, mint képviselő, még nincs oda is, meg egyébként az évették előre is, és nem értették, hogy én már akkor is meghívást kaptunk amikor nem voltam képviselő. Tehát más a, más a dolognak a feladata. Képviselőknek a miniszterelők beszél a, a hárannapos frakciórésen, zárt körben, tart ugyanúgy értékelés, összefogalót, évente minimum kétszer. 1999 februárjában volt az első, tehát akkor ez itt most a 24. volt, de már érkezett megjegyzés az édesapám szakálféle történetére is negatív kontextusban. Visszatérve ami a mi márkizait illeti, én azt látom abban a közegben, ahol vagyok, hogy hihetetlenül megosztja az embereket az hogy és ez ezügyben nagyon érdekes a fidesz egybevetni azt. Ugye én mindig átgondolom, és aztán mindig elkövetem a hibát, én azok közé tartozom, aki folyamatosan tudja bírálni azt a közeget, amelyikhez tartozik, és amely egyébként ezt jól rosszul tűri, de ez az értett haragszom nem ellenet közhelyes, de mégis igazmondás jellemez engem. Ami a mostani helyzetet illeti 2022 februárját talán sose volt annyira feszült a helyzet a tekintetben, hogy aki most Márki Zait kritizálja, aki most ezt a közeget kritizálja, az óhatatlanul a Fidesz szekerét tolja, ezt óhatatlanul megkapom én, és miközben minimálisan se szeretnék a Fidesz szekért tolója lenni, közben Minimálisan se befolyásol az, hogy pörös számra lakatot tegyek, vagy befogjam, mert nem látom az okát. És ugyanakkor nem jó teszem ezt a dolgot, és abban is reménykedem, hogy nem egy puszta dac reakcióról van szó, de az embereket soha nem tapasztalt mértékben bántja ez, mint ahogy egy Facebook post kapcsán már idéztem Ungári Krisztiánt, aki egy ilyen vita kapcsán éppen Márki Zai elszólása vagy nem elszólása kapcsán tette le a garast végképpen Márki Zai mellett mondván, hogy tehát amit a, amit a Márki Zai maga megfogalmazott Londonban, amikor azt mondta, hogy Fidesz vagy a hat koalíciós párttal való együttműködés, amit ő egyszerűen csak rémálomnak mondott, angolul Nightmare. Na most az, hogy az ember eh, csöbörből vödörben szituációt éljen meg, miközben nyilvánvaló, hogy te ezt nem így fogalmaznád, én fogalmaztam így, az túlmutat a karácsonyféle unikumon. Nagyon megosztja csak, az embereket, csak, csak, érzelmélet. János, az, az a helyzet, hogy a választásig így el lehet menni, minden gond nélkül. Uh, de azért hungári Krisztiának sem a figyelmében, hogy kormányozni is kell. Tehát ott, hogyha megnyernék a választást, akkor ott valahogy meg kell egyezni, és azt kell megjelteni a Márki is, hogy, hogy a parlamentben... Igen, a módosítani kell. A tavaly elmézést, csak pontosítok, a tavaly elmaradt, tehát 23-dik volt. Köszönöm a kiegészítést. Ugye ez arról Én szól, hogy a tavalyi értékel is elmaradt, tehát minden évben volt, de tavaly nem, így 23-dik. Bocsánat. Igen? Tavaly, ott tartottam, hogy kormányozni is kell, és ezt már közelesen már figyelmen kívül, vagy figyelembe vennie, mert egyszerűen hogy a parlament megszavazná a miniszterők jelöltet, hogy legyen ő a miniszterelnök, amikől a munkát sem lehet elkezdeni ahhoz a többséget garantálni kell. Ahhoz is, és folyamatosan minden más. Van benned olyan empátia plusz eh, racionalitás, de ebben a sorrendben, hogy el tudjad képzelni, hogy valaki olyan mértékben elégedetlen az elmúlt évekkel, nem mondom, hogy az elmúlt tizenkettővel, mert nem tizenkettővel, ami ebből a született, hogy ő azt mondja, hogy megpróbálja, megpróbál azzal azonosulni, ami ezzel szembe megy, és hogyha az is megosztja őt, akkor kvázi becsukja a fülét, becsukja a szemét, nem ezt mondja. Tehát már uh, Ungári Krisztián nem ezt mondta, idézem neked, uh, de azt mondja, hogy akkor ő egyszer és mindenkor eldönti. Azt mondja Ungári Krisztián, én eldöntöttem, MZP minden kritikát érdemlő megnyilvánulásával is jobb, mint ez a romlott erkölcsű tolvaj banda, előtte pedig azt írta, Bencsik Gábor megjegyzésére, pedig mennyire igaza van a Fidesz-fasiszt. A Fidesz-fasiszták szervezik a kitörés napját a kommunisták pedig a propagandáját és a belügyminisztériumot. Nézd, Nézd János, tehát, egyáltalán nem értek értünk, Vári Krisztiánnal, de, de ha egyet is értenék azzal, amilyen ilyen kritikát megfogalmazó jelenlegi kormány oldalról, akkor is azt kéne, hogy mondjam, hogy Márkizai Péter nem egyedül fog kormányozni, hogyha megnyerik a választást. Tehát, hogy nem. Tehát én nem egészen értem, hogy minden idők legkorruptabb kormányzását, a gyurcsány kormányzást, azt hogy lehet zárójába tenni, és úgy csinálni, mint hogy gyurcsány és társai, mindezök akik most a városházát akarták eladni, azok ne lennének ott Márkizai Péter mögött. Tehát én értem, hogy azt mondja Ungári Krisztián, hogy Márkizai Péter jobb, mint a jelenlegi kormánypárt, de egyedül fog kormányozni, egyedül fogja a parlament többséget adni. Meg fogja tudni úszni a nem olyan régen, teriszáj, még Teliszája a zsidózó vagy zsidólistákat állító jobbikkal való együttműködést. Meg fogja úszni a Gyurcsány ferenc együttműködést. Meg fogja úszni a szocialistákkal együttműködést. Tehát, tehát most nem is értem, miről beszélünk. Jó, hát ez akkor elfogadható lenne, hogyha hasonló mód nem lehetne egy Fidesz-hibalistát összeállítani, de lehet. Ki nem, te nem lehet a Fidesz-hibalistát? Nem erről beszélünk, hogy nem lehet a fidesz -hibalistát. Hogy ne lehetne? Hát persze, hogy össze lehetne állítani a Fidesz-hibalistát. Meg is teszi ezt az ellenzék. Hát többé-kevésbé ez a dolga, vagy ez is a dolga. Na de, de nem eszembe arról, hogy azt mondja Ungári Krisztián, hogy Márki Zai Péter minden egyetemben, az összes hibájával, kiszólásával, tévedésével egyetemben jobb szerinte, mint amilyen a jelenlegi korrupt kormányzat. Na de de ért, én úgy, még egyszer mondom, de hát már Péter egyedül jobb, és ő elfelejtette mindazt, amit a gyorsanyik elkövettek 2002 és 2010 között. Nem, felejtett a, nem felejtette, nem felejtette, nem tudom emberek, képviselni, Márk mert nem ő vagyok, de azt a mondást te is ismered a magyarban, hogy bármit csak az ne, ami most van. Hát, ő gyakorlatilag ezt kívánok, mondja. Ezt tudom sok sikert kívánok. Én a magam részéről uh, nem tudok ezzel az irányjal is Gondolt hogy meg nekem. De inkább beszéljünk olyan ügyekről, amikkel napi szinten foglalkozom, mert olyan politikai beszéketőbe csúsztunk bele, ami tulajdonképpen egy nem 20-félig azgatótól távol kéne, hogy álljon. És hogy én egyébként a magam eszközével igyekszem is, hogy, hogy ne a napi politikával foglalkozzak, hanem a, a, azokkal a történelmi ügyekkel, amelyek veszetetnek bennünket. Tehát, hogy mást nem mondjak, amikor a kollégáim elkezdtek dolgozni a Nemzeti Múzeum újjállaló kiállításának a koncepcióján akkor egyértelművétetem azt, hogy olyan kiállítást kell, amely a legtöbb kérdésben nagy nemzeti sorsodó megítélésében történészi, és amennyiben közéleti viták tárgyát is képezheti, akkor közéleti konszenzus kell, hogy jelentsen, vagy az kell, hogy mögötte legyen. Tehát, hogy, és, és nem lehet megúszni is újos kérdéseknek a... a a nemzet történetének átfogó kiállításában való megtárgyalását. Tehát nem lehet az, hogy mondjuk elsőnyögjük a holokausztot, és elsőnyögjük mondjuk a kuláküldözést, meg az egyházatnak az évekbeli szétverését. Ezeknek markásan meg kell egy új történeti kiállításban, ugyanakkor úgy kell megjelenniük, hogy olyan méltatlan vitákat is elkerüljünk, hogy akkor most 625 ezer vagy 712 ezer embert vittek el a, a, a, a nácika a holokruszt idején a gázkamrákban. Mert hogy egyébként ezek a számbeli viták, ezek mindig méltatlanok, és, és elterjedik a lényegről a figyelmet magáról a gyalázatról. Nem fogok tudni most mindenben követni téged, bár értem azt, amit mondasz, azt is értem, hogy miért mondod. Nem nagyon értettem a sajtót, mert ugye nézte, hogy ki mindenki van az évérték előn, de nekem például föltűnt Kovácsárpád, aki a Költségvetési Tanács elnöke, és azon gondolkodtam, hogy a Költségvetési Tanács elnöke nem egy olyan személye aki ilyen rendezvénytől nem árthat tartja magát, és ezt magamtól is kérdezem. Na de ott voltak szakszervezeti vezetők, cseh Judit és a többi. Tehát, hogy, hogy Judit is ott volt? Cseh Judit, ja Istenem, ez nyájbotlás volt. Oly. Na tessék. Na. Ó, látod, mi, micsoda nyelvotlásai vannak az embernek? Nem csak Márkizai Péternek, nem nekem is. <gül> de látod, látod itt például a következő van. Én például most tehettem volna egy, egy gúnyos megjegyzést, de mennyire egyszerűbb, hogyha te korrigálsz, mint hogyha én azt mondtam volna, hogy kijött beled a Márkizai Péter. És ez az, ami a mai sajtóból sajnos tökéletesen hiányzik. Tehát az a Ebben... fajta. Ebben igazad van, de a ti szakmátok morális kérdéséről... Nincs ti szakmátok, mondtam, ez, felejtsd, ez nincs ti szakmát. Jó, jó, jó, akkor Magyar újságírótásra társadalom morális kérdéséről, én biztos, hogy nem fogok megnyilvánulni, mert nem az én dolgom ezt megítélni. Van véleményem, de megtartom magamnak. De nem, akkor korrigáljuk a családfűdított. Ne, ne, ne, nem, hát ez nyilván, nyilván... Ne, de ki volt ott? Hát tudja, tudja már meg, hogy milyen szakszervezeti vezető volt ott. Több szakszerült is ott volt, és látod, vannak bennek ilyen rövidtávú távú memória zavarai, amelyek miatt kellemetlenek, de az ember egyébként hipászik, téved. De miért nem téged melúlni, csak könnyebben mondják meg, hogy ki helyet csak, mondtad. Mondom, csak az ember képes legyen korrigálni, meg beismerni az, hogyha tévedett, és ne, ne utólagosan teljesen valószínűtlen magyarázatokat adni a baromságra. Ennyi. Na minden csak azt akartam mondani, hogy, hogy nagyon sokféle ember volt ott, akik, akiknek a pozíciójába következően ha igaz lenne az a logika, amit mondasz, hogy, hogy a köcsövét és távácsonyokének nem kell ott lenni, akkor szintén nem kellett volna ott lenniük. Na de ez egy fontos társadalmi esemény, jól meghallgatják a magyar miniszternek az évektékelőjét, és ez nem egy Fidesz kampánygyűlés volt. Cserágnás volt? Igen, őt akartam mondani természetesen. Köszönöm Tibor. Csak valaki segített nekem. Azt kérdezte tőlem valaki, csak mondom, hogy nem a saját észrevételem, hogy miért nem volt ott senkin sem maszk? Ezen én is csodálkoztam. De a... se volt maszk? Nem, akkor, amikor a fotó készült éppen nem. A, a, egy, egyébként, a... Én végignéztem a képgalériát, senki nem volt maszk. Legalábbis... Nem, nem, nem, nem, én láttam több embert maszkba, de igazság szerint az emberek első többségében nem volt maszk. Mindenkinek értek a bejáratnál a védettségigazolványt, tehát csak, csak érvényes védettségigazolványa lehetett bemenni a Várkert bazárba. Én, én nem is tudom, tehát a dolognak biztosan nagyon pszichológiája, mert én például felvettem a maszkot, és aztán később, mikor én valójában nem is feltétlenül teljesen tudatosan, de amikor... Az ember szembesül az, hogy senki is, sincs maszk, akkor, akkor az akkor amikor leveszi, beszélget, akkor nem veszi vissza az ikaság, hogy az előtérben volt büfé, ott ö, ö, én is vettem egy, egy pohát kólát, és, és utána ott beszélgetésbe legyettem, majd a beszélgetés után egyszerűen nem vettem vissza a maszkot, teljesen, teljesen ö, nem is tudom, hogy mondjam, reflexzerű volt a dolog. A utólag konstatáltam én is, hogy ilyen, hogy mentünk el, hogy nem volt azt nem volt maszk. Főleg úgy, hogy nem láttam eredetileg, mert mikor én bementem a terembe, nekem már mindenki, szinte mindenki háttal volt. Az oldalt ülőkről láttam, hogy az emberek első frösségén nem volt maszk. Jó, ez nem mentő szempont, mint a viccben, vagy egy mindenki. Um... Legyen egy olyan dolog, ami kizárólag csak illetve hát kett, ugye volt egy sajtó reggeli, én sose fogom elfelejteni, hogy talán az elsőn ott voltam, és ott jelentős vita alakult ki arról, hogy a sajtó reggelin elhangzottak, azok lehetnek-e másnap vagy még aznap lapok témái. Te azt mondtad, hogy a sajtó reggeli az nem ez a műfaj, aztán a jelenlevők másodperceken belül meggyőztek az ellenkezőjéről, és aztán megadtad magad, ahogy látom, most is ezt Történt. Az igazság, hogy, hogy ez teljesen a kollégáimra bíztam. Nekem mondtam, De emlékszem még az első alkalomra? amikor ez ne nem emlékeznék rá, persze, persze, a parázsvitára is emlékszem. A, a mostani alkalommal az igazság, hogy én a, én a kollégáimra bíztam, és, és a, a, a, ha jól értettem az ő beszámolóikat, ők azt mondták, hogy hogy ar arról volt szó, hogy nem lesznek végül cikkek, hanem ez egy olyan informális, egy olyan informális háttérbeszélgetés, amely informális háttérbeszélgetésből nem lesznek cikkek, hanem ö, későbbi cikkekhez ö, adunk muníciókat az újságíróknak. De aztán az is lehet, hogy én értettem félre, az is lehet, hogy a, az újságírók értették félre, bárhogyan is. A, lettek belőle cikkek, én... én én elég sok mindent elmondtam abból, amit elképzelésem a Nemzeti Múzeummal kapcsolatban. Jó pár dolgot még elmondhattam volna. Nagyon különböző cikkek, interpretációk születtek ebből, de itt is nem bánom, hogy, hogy megjelentek, mert úgy érzem, hogy az összkép azért nem lett rossz. Um. Ma délután kettőkor, tehát február 15-én kettőkor a Magyar Nemzeti Múzeum és a Várkapitányság NZRT között létrejövő együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására kerül sor. Az eseményen beszédet mond Fodor Gergely, a budavári palutanegyed megújítására felelős kormány, biztos a Várkapitányság NZRT igazgatóságnak elnöke, valamint Elsimon a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Ez ugye szoros összefüggésben van azzal, amiről a múlt héten beszéltünk. A Barker Bazárban, a déli palotámban egy nagyszobás és szerintem világszínvonalú kiállítás valósult meg 2014-et követően. Ezt az első világháborús háromszintes nagy kiállítást, amit már jegyek rendeztek, fogja lebontani nyáron a rendező, illetve a, a várkapitányság. Az emberben van némi. Szomorúság, mert a kiállítás nagyon jó. Ugyanakkor az időszaki tájlatotnak megvan a maguk élettartamuk, és ez több mint öt éve nyitva van. Ez a kiállítás érthetően csökken az érdeklődés iránta. Annyira jó dolgok vannak benne, különben, hogy az ember szívesen lát egy ilyen állandó kiállítást is. De végül is az a döntés született, hogy ez a kiállítás nem maradott a helyén. Ezt a döntést nem mi hoztuk, de ha már megülül a tér és oda tartalom kell, akkor örömmel működünk együtt a, a, Bazárral, a várkapitánysággal, én személy szerint külön is, hiszen kicsit visszatérek a, a várbazár életébe. Tehát az együttműködésünk arról fog szólni, hogy mi ott egy szinten időszakki kijelentéseket fogunk rendezni. Milyen jellegűeket? Hát. A Nemzeti Múzeum profil az időket és olyan tematikájokat, amelyek részben a pályázatomban is benne voltak, részben pedig a Nemzeti Múzeum munkatervében korábban is szerepeltek. Tehát, amivel például indulni akarunk, az a világkiállító magyarok kiállítás, amely a magyar nemzet kiemelkedő tagjainak, intézményeinek, szervezetének, vállalatainak a világként és való megjelenését dolgozza föl. Te közben megérkeztél annak a hangjait, hallom? Igen, igen, igen. Jó, e, akkor nem tartalak kaptatok, föl tovább. A, követ... egy emelkedőn. A, kö... azt hallom. a következő alkalomra akkor házi feladatként ott van neked a kulturkáder Békés Márton történész a Terrorháza Múzeum kutatási igazgatójának írása Inkei Péter kapcsán, amiről majd el... kikérem a véleményedet a jövő héten Fontos írás, azt gondolom, és tanulságos, de majd jövő héten Oké, okay. a holnap még áll? Igen. Köszönöm, viszont halásra. Én is, viszont halásra. Az lenne a kérésem János, hogy akkor tegyük be azt a bizonyos filmet, amiről szó van, és akkor megyünk tovább. Elsimó Lászlóta a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját hallottak. Őt. Melyik? Melyik? Melyik? Indítsuk Én ezeket a kanyarokat nem tudom követni. De azt, amit Orbán Viktor egy szemébe megtestesít, ezt a szivárvány koalíciót, úgymond a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasistákat, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját. Mi elfogadjuk magyarnak azokat is, akik jobboldaliak, azokat is, akik baloldaliak. Azokat, akik cigány származásúak, akik nem cigány származásúak, akik keresztények, zsidók, meg akik ateisták. Mert ezek mind tisztességes, becsületes magyar emberek. Én ezeket a kanyarokat nem tudom Jó, követni. Ezt megállíthatjuk, köszönöm szépen. De azt, amit Orbán. Ja. Ez az egyik, amit felrónnak nekem önök. És kaptam K. Lajostól egy levelet, két éve hallgatom önt, most le, most le de az lett elegem ömből, egyrészt a minősíthetetlensége Márki Jokán, valamint a szakál kefélés poénkodás miatt minden jót a továbbiakban a számomra fiatal János ugyanazzá lett, mint a többi szarkeverő, ez utóbbi nem a szakál hasonlat miatt. Nem tartozom azok közé, aki élvezi a konfliktust. A legtöbb konfliktus ugyanakkor mégis a munkámban vállalom. Úhatatlanul. A nem szól szám nem fáj fejem a munkámon kívül sokkal jobban jellemez engem, mint a munkámon belül. Ez nem biztos, hogy jó. De most nem magamat fogom elemezni. Az elmúlt időben, ha szükség volt rá, korrigáltam. Volt, hogy szégyeltem is magam. Tegnap már Kizaj Péternek azért küldtem egy SMS-t, mert fontosnak találtam, hogy elmondjam azt, abban a formában, ahogy arról reggel volt szó. Hogy mit írtunk egymásnak, nem fogom elmondani. Indiszkréció lenne. Nem vagyok fidesz párti. Nem vagyok kormánypárti. Ellenzéki vagyok. Ellenzékiségemből adódóan közelebb áll hozzám Márkizai Péter, mint Orbán Viktor. Ez a közelebb állóságom semben se akadályoz a tekintetben, hogyha. Valamit látok, amit meg kell említsek, akkor megemlítsöm, hogy egyenlő arányban említem-e meg, valószínűleg nem. Többet szoktam szapulni a hozzám közelebb állókat, mint a több a tőlem távolabb állókat. Emiatt egyébként máskor nem szokták felhívni a figyelmemet. Most mégis ez a márkizai beszéd, ez Imáron egy nap leforgása alatt két embert bírt arra rá, hogy írjon nekem, hogy elválik tőlem. Nem marasztalom őket. Ami édesapám mondását illeti, ott hosszan, hát nem is gyötrődtem, de gondolkodtam rajta, kellő módon felvezettem. Nincsak félreérthető se akartam lenni, poénkodni se akartam. Poénkodni az ember ugye így szokott, én pedig nekifutottam hosszan, átgondoltam. Nem hajrá P volt, ami belülről jött, és pontosan arra a szituációra illet, amit mondtam. Ez a hajrá Mari néni volt. Fokarni Zoltán értette? Önök közül számosan nem, mert nem akarják, hát Istenem. Tudom mi a lojalitás. De ha a lojalitás határait feszegetem, abban nem illojális vagyok. Legalábbis a saját felfogásom szerint. Értem azt az akarategységet, ahogy önök azonosulni próbálnak valakivel, aki számos tekintetben ellenállásra buzdítja őket, és önök egyszemében ezt megoldják, és aztán jövök én reggelenként, és elkezdem fekszegetni ennek az akarategységnek a határait. De én nem ezt az akarategységet, és nem ezt a kiállásegységet akarom megbontani. Értelmezési tartományokat mutatok fel, olyan értelmezési tartományokat, amelyekre már Zai akaratlan, mert nem térte fel, hogy szándékosan aknákat helyez el, és ezeknek az aknáknak a felfedezésében először, másodsorban pedig felszedésében segítkezem, de elsősorban, hogy megmutassam. A felszedése már nem az én dolgom. Felszedni annak kell, aki akaratlan letette. Én egy aknavető ütegben voltam, ami ugye nem azonos azzal, mint amikor a földre helyezik az aknát. Ez két különböző dolog. Megértem azokat az embereket, akik ellenem fordulnak. Akceptál, nem tudom a döntésüket. Volt idő, egy egész nap, hogy átgondoljam, hogy én mit mondjak és hogy cselekedjek. És nem gondolkodom másképp. Értem Ungvári Krisztiánt, és nem szeretnék Ungvári Krisztián lenni. Egy vita hatására egyszerre csak azt mondja, hogy csak azért is, egy gyereknek jobban áll, mint egy felnőttnek. Ha akarják, beszélgethetünk róla. nehéz dolog ez a Fidesz kontra a Nightmare amelynek maga Márkizai Péter is a része aktív része a rémálomnak nem csak a hat koalíciós párttal való együttműködés hat párt plusz Márkizai Péter ez rémálom, szemben a fidesz -szal. Amit összebénáztak Róna Péterrel, miért kellett megjeleníteni Iványi Gábort? Miért nem lehetett a végén kihirdetni a győztest? Miért kellett megjeleníteni Elek Istvánt? Azt mondják, hogy számos ételt jó megelni, de nem jó benézni a konyhába. Önök megvetnek engem azért, mert benézek a konyhába, és utána elmondom, hogy mit látok. És utána jó étvágyat kívánok önöknek. Sőt, magam is abból leszem. Hagyjam abba a konyha közvetítését 061 712 -42. Hagyjam abba a konyha közvetítését, vagy sem? Igen, vagy nem? Ha érthető, amiről beszéltem. Azt követően, ahogy meg lett jelenítve Iványi Gábor, vagy Elek István, de leginkább Iványi Gábor, nem lehet jó szívvel Róna Péterre szavazni. Egyszerű lett volna ezt az egészet nem megtenni. Vannak szimbolikus cselekedetek, de vannak szimbolikus cselekedetek, amelyek olyanok, mint az angolos lerépés. Vagy szimbolikus jelenet, vagy pedig, hogyha beavatnak annak a szimbolikus jelenetnek a megszervezésébe, elveszti szimbolikus jellegét. Róna Péter szobrát azelőtt leplezték le, semmit elkészült volna. Sajnálom. Jó reggelt! Jó reggelt, nem. Tehát, hogy ne, ne közvetítsek a konyhába. Így van. Ja. Közvetítsek, vagy ne közvetítsek a konyhába. Jó reggelt. Jó reggelt, hagyja abba. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Fájdalmas, de közvetítsen. Köszönöm. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, közvetítsem mindenféleképpen. Köszönöm. Köszönöm. Én is. Jó reggelt. Jó reggelt, igen, és hajrá fiala <gül> Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt! Igen! Köszön. Köszönöm! Kér. Jó reggelt! Jó reggelt, Igen. Köszönöm! Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm. Ne felejtsék, egy kör egyben lett. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, közvetítsen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Igen. Halló. Halló. Jó reggelt. Hey, uh, jó reggelt János öröm hallgatni azt a szemüveget, amin keresztül ön nézi ezeket a dolgokat. De most igen, vagy nem? Igen, igen, igen, igen. Persze, feltétlen. Köszönöm. Jó reggelt. Igen. Köszönöm. 25-ig elmegyek. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen, folytassa! Köszönöm. Egy kettő három négy 5, 6, 7, 8, kezd, 10. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Arra kérem, közvetítsen! Köszönöm. Még 10 szavazat kell, eddig 15 szavazat érkezett. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is azt kívánom, hogy követítsen. Köszönöm, közben Köszönöm. érkezett egy e-mailen, és az is igen mondott. Jó reggelt! se! Köszönöm! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! Még hat! Jó reggelt! Jó reggelt, igen! Köszönöm! Még öt! Jó reggelt. Igen, jó reggelt. Köszönöm. Még négy. Jó reggelt. Igen, Jó reggelt, köszönöm. Jó reggelt. Még négy. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, igen. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Köszönöm. Még három. Jó reggelt. Jó reggelt, igen. Köszönöm. Még kettő. Jó reggelt. Jó reggelt. Halló. Igen. Köszönöm, is legyen szigorú. Köszönöm. <há> Köszönöm. És az utolsó szavazat. 24-nél tartunk. Jó reggelt! Jó reggelt! Igen! Köszönöm! 23-2 arányban, hogyha ezt felszorozzuk négyjel, akkor az azt mondja, hogy 92 százalék. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonáltak, további telefonokat nem fogadok. Igazi gond persze akkor lett volna, hogyha az aránypont fordítottja lett volna. Én ugyanis akkor is közvetítettem volna tovább. Csak nagyon szar lett volna. Nagyon. Nekem ez a két ember, aki tegnap és ma fölmondott, vagy kvázi fölmondott, akkor is gondot okozott, hogyha belül tudtam, hogy nincs igazuk. Én egy olyan nevelést kaptam otthon, ahol azt mondták, hogy legyek első, és legyek kiemelkedő. De legyek az ötödik sorban kiemelkedő, mert egyébként akik kirinak a sorból, azokkal, azoknak nem lesz jó a sorsuk. És én mindig azt kérdeztem a szüleimtől, hát mindig, amikor már felnőtt voltam, vagy felnőttebb, ez tínédzserkorom legelején lehetett, azt kérdeztem, apa, anya, hogy, a, hát hogy lett valaki az ötödik sorban kirívó? És akkor azt mondták, hogy tudod, fiam, és akkor elmagyarázták. Nem neveltek bátornak. Én csak a munkámban vagyok bátor. Egyébként, ahogy otthon mondták, egy gyávas vagyok. Nagyon sokat köszönhetek a munkámnak egy kicsit többet a kelleténél. A ragaszkodásom a munkámhoz is ezzel van összefüggésben. Beleértve, hogy nyilvánvaló, hogy nem fogok életem végig dolgozni. Az a világ, amiben mi élünk, azt nem szeretem, nem, nem találok benne örömöt, miközben az ember a saját magánéletében talál örömöt. El kell tudni választani a közéletet a magánélettől. Ez egy felnőtt ember dolga. Aki ezt nem tudja megoldani, az ügyetlen. De az ember óhatatlan kilép a közéletre, mint ahogy az ember az utcára kimegy, és nem tetszik, amit látok. Változtatnék rajta. Mindent elkövettem, talán többet is annál, mint ami nekem jól állt, hogy belülről próbáljam megreformálni a Fidesztünk közben. Nekem ilyen feladatom nincs. Az emberekkel való kapcsolattartásomban végig ezt vittem. Önnek ezt sokszor nehezményezték, nem is értették. Ma egy olyan eseményre megyek, tízre, ami a Márkizai csapat bemutatkozásának harmadik része. az elsőn ott voltam, a másodikon nem, a harmadikon ott vagyok, a negyedikre szintén meg vagyok hívva. Nem fontoskodásban lesemeseztem tegnap Márkizai Péterrel, és büszke vagyok arra, hogy válaszolt. Ugyanakkor nem tudok mit kezdeni nagyon sokszor azzal a suroló kefével, amivel tisztítani akarom azt, amit egyébként kifogásolhatónak látok. Ha véletlenül Iványi Gábor személyét megvétózta volna valamelyik párt, és emiatt nem lehetett szimbolikus köztársaság elnök, akkor nekem erről nem kellett volna tudnom. Vagy meg kellett volna mondani az igazat. Én Róna Péterből nem kérek. Ami nem azt jelenti, hogy Novák Katalinból kérek. Én egy olyan országban fogok élni, ahol nem lesz köztársaság köztársaságjának. Miközben de facto lesz. És ha szembe jön velem, akkor a köztársaságjának ne fogom szólítani. de attól még nincs. A tiszteletet azt ki kell érdemelni. Köztársasági elnök bárki lehet, akit megválasztanak. Van egy sor dolog, ami nem választás kérdése. Eszterházi Péter tisztelete az egy belülről jövő dolog, egy szavazata van az enyém. Én adtam le. Rá. Rossz olvasni, Ungvári Rudolfot, Ungvári Krisztiánt. Rossz olvasni. és rossz olvasni az újságokat. Itt van előttem a HVG, nem fogom felolvasni, akarják felolvasom. Itt van. Itt van a 444. Érződik ezeken az írásokon a bizonytalan kéz, hogy van vélemény, de a sajátjainkat nem bánthatjuk. Facebookon próbálta megmagyarázni a fasizták és kommunisták képviseletéről szóló mondatát a miniszterelnök jelölt. Márkizai azt állítja a szabait, úgy kell érteni, hogy a szerinte Fidesz közeli munkáspártról és a Mi Hazánkról beszélt, amikor kommunistákat és fasizt, fasiztákat említett, ezek Orbán-Viktor szivárvány koalícióba tartoznak, az ellenzék pedig a változás és a békét akaró tisztességes magyarokat képviseli. Ezt írja a HVG. Miközben nem volt szó mi hazánkról? Azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtessésít, ezt a szivárványkoalíciót, úgymond a liberálisokat, kommunistákat, konzervatikat és a fasiztákat, ezt, a mi, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Nincs szó mi hazánk, nincs szó munkáspártról. Következőket írta a Péter. Tisztázuk, mi még erre is 100 milliókat költenek közpénzből a propaganda. Fidesz közeli munkáspártról és Fidesz közeli mi hazánkról beszéltem. Mi akadályozta meg azt, hogy ezt a két pártot megemlítsa? Nem említettem meg. Amikor fasisztakról és a kommunistákról volt szó, fasizták és kommunisták Orbán Viktor Szivárvány koalíciójába tartoznak, a miniszterelnök pedig szélkakasként forró, kommunistaként kezdte, utána liberális lett, most pedig egy szélsőséges pártállamot épít. Ezt már elmondta egy párszor. Az ellenzéki együttműködésben a baloldaltól jobboldalig sokféle világnézet, politikus szimpatizás megtalálható, de fasizták és kommunisták csak a Fidesz környékén vannak. Mi a demokratikus ellenzék tagjai a változás és a békét akaró tisztességes magyarokat képviseljük. Nehogy véletlenül márkizai Péter abban a helyzetben hozza magát, hogy saját magát is le kell, hogy váltsa. Mint ahogy egyébként ő már egyszer le akarta váltani az ellenzéket is. Vagy az ellenzéken belül különböző pártokat, vagy azon a különböző profilenseit. Még nincs is forradalom, de már felfalja a gyermekeit. Mi lesz itt a konyhában? Hol lesz az a pincér, aki kiviszi az ételt? Nem mindig a kormánypárt milliói szükségesek ahhoz, hogy az ember önkritikát gyakoroljon. És ebben az esetben már nincs, tehát amikor az ember ennyiszor, ennyiszor mond rossz mondatot. Én nem fogok poénkodni azon, ami egyébként Bajel Zsolt a gyerekei kapcsán. A kérdés az, amit mindannyiunknak el kell dönteni, Márki Zaj Pétert elfogadjuk-e olyannak, amilyen és itt egyetlen kérdés van. Csak egy. Hogy egyébként milyen? Hogy tényleg látjuk-e azt, hogy ő kicsoda? Ebben nem tudok segíteni. Hát illetve egyfajtában segítek. Az összes interjú, ami vele készül, ennek érdekében készül, február, végén, március elején valószínűleg egy újabb interjú következik. Remélhetőleg. Ennyit tudok tenni. Steimers Ádám is lemondhat a szimpátiámról. Nem tudom, hogy egy ilyen szituációban lehet-e közbeszólni. Meg lehetett volna kísérelni. Hávégét már olvastam. 4.44. A Fidesz közeli munkáspáltól és a Fidesz közeli mi hazánkról beszéltem, amikor fasisztákról és kommunistákról volt szó, írt a bejegyzésről, de deredem. Az ellenzéki miniszterelnök jelent egy utcai fórum, hosszabban beszélt deredem dörödem majd jön az idézők. 444. Nekünk is, és valószínűleg a magyarul beszél emberek jelentős többségének úgy tűnt, mint a saját ellenzéki szövetségükre érteni azt, hogy vannak benne kommunisták és fasizták. Ám a posztja szerint idézett. Nem szavazok. Van véleményem. Elfogadják-e önök azt a korrekciót, amit 24 vagy 48 órával később ugye ez egy szombati esemény volt szombaton volt fonyúd Február 12-én volt, a szombaton volt. Barátaim, 48 óra terte a beszéd és a korrekció között. Így szól a szöveg. Mielőtt még erre is 100 milliókat költene. 48 óra fiala Jánosnak sok. És azt is megértem, hogyha önöknek kevés, vagy semennyi. És nincs még egy szavazás. Azt akartam kérdezni, hogy ha kivonjuk a szombati beszédből a hétfői korrekciót, akkor pozitív tartományban maradunk-e, vagy nulla az eredmény? Nálam pozitíva tartomány. Nem sikerült a szombatot korrigálni. Szó szóval neki. <gül> ezt megint nem mesélhetem el. Van nekünk is egy konyhánk. <síts> Na jó. 061 Önök jönnek. Könnyítsünk valamit a helyzetünkön. Ne legyünk ennyire drámaiak. gyerek. Jó reggelt. Jó reggelt Önök Nekem csak az jön le többek között, hogy borzasztóan gyenge a stábja is. Hogy nincs ott egy ember, aki ilyenkor azonnal veri az asztalt, hogy korrigálni kell. Ezt így nem értem. Pedig nem bonyolult a helyzet. Simon András egy olyan feladatot vállalt el, amit szerintem nem lett volna szabad elvállalni. Amikor legutóbb, bár nem tudom, kivel való beszélgetésre, talán Dobrev klárára készültem és meghallgattam, a vasárnap esti beszélgetést Márkizai Péter és Simon András között, akkor volt egy olyan mondata Simon Andrásnak, nem szó szerint, hogy, hogy ő most nem akar alákérdezni, de azt szeretné megkérdezni. Az, amit Simon András, mint kommunikációs igazgató elvállalt, az nem azonos azzal, mint amikor valaki egy műsorvezető az ATV-ben vagy a Magyar Televízióban, hogy ő ezt hogy oldotta meg a Magyar Nemzeti Bankban, ez régen volt, és arra már nincsenek emlékeim. Önmagában, hogy ez a mondat elhangzik, hogy nem akar alákérdezni, öm, önmagában az, hogy beültették, vagy ő maga beültette magát Márkizai mellé, hogy legyen egy kontrollja ezeknek a vasárnapi ö, gondolatmeneteknek, ezek mind fából vaskarikák. Valójában Márkizai Péter... Egy, egy olyan brand vagy legalábbis olyan brendnek kéne lennie, akit gyakorlatilag avval küzdünk, hogy elfogadjuk úgy, ahogy létezik, hogy időnként, mint egy autó öt kereke van, időnként meg három kereke van, időnként nincs is kereke, de a mi autónk. Valójában ez a feladat, ebben kéne segíteni őt, Simon Andrásnak, Péterfi Juditnak, bárkinek, aki elvállalja a stábban a szerepet, én nekem nem, mert nem vagyok stábtak. Ehhez valami olyan azonosulásra volna szükség Márkizai Péterrel, amit eddig senki nem tudott megtenni, erre egyetlen egy ember volt Márkizai Péter, és az az óriási kérdés, hogy ez az egy ember, tulajdonképpen az összes többi zárójában van, mindenki, Dobrev Klárától, Donát Annáig, elegendő lehet -e a Fidesz legyőzésére, és ha visszakérdezne, hogy szerintem elegendő lehet, akkor azt tudom önnek mondani, hogy nem kizárt. Van valami a Márkizaiban, mint a legkisebb királyfiban, és ezt a legkisebb királyfiságát kell tudni megőrizni az összes pozitívumával és negatívumával. Még negyven néhány nap, és ki fog derülni, hogy sikerül-e vagy sem. Teljesen igaza van. Nem jó döntösi mondás. A Márkizai pontosan olyan, mint a vicc. Kicsi büdös, de a mi hazánk. Illetőleg. Az a kérdés, hogy a márkizai pontosan olyan, mint a vicc. Kicsi büdös és a mi hazánk. Talán inkább az utóbbi. 061 712.42 061-712-122 Egyet úr, én egy ilyen középértelmiségi, általános, általánosan politikailag képzett ember vagyok, aki három dolgot megtanult az életbe a saját életsorsa alapján. A tiszteletet, a szeretetet és a megbocsájtást. Ez a véleményem ahhoz, ahogy én hozzállok Márki Zajhoz. Először is nagyon tisztelem őt. Abszolút tisztelem, nagyon régóta követtem, még a hódmezővásárhelyi háborújában is, amikor ugye végig kamerázták az utcát, ahol minden lépését ellenőrizték, ahol elveszítette az állását. Tehát ugye végig követte. Ő végig tisztességgel... Elveszítette a milyen állásat? A munkahelyét, ahol dolgozott. Fölmondtak neki. Mikor? Még mielőtt megválasztották Hódmezővásár helyen, a választás előtt. Karácsony előtt ott maradt állás nélkül. És, és. Tehát az, hogy ő rengeteget hibázik, ez így igaz, rengeteget hibázik, de ő nem politikus. Ő politikussá akar válni. Elnézést, egy polgármester, egy az, az micsoda? Hát, ne arra, ugye, ebben nem fog belemenni. Tehát ebbe, hogy ő nem politikus, tehát uh, van itt egy űz, aki most éppen beletanul az ősségbe, de még nem ősz. Értem. Ön egy Ungvári Rudolf. Köszönöm. Abban a konyhában, ahol én dolgozom, vagy ahova én betekintek kívülről, ez nem fog működni. Majd egyszer politikus lesz, és akkor majd onnantól kezdve úgy lehet... Végighallgattam volna. Ez a logika, ez nem fog működni. Ön úgy menti föl Márkizai Pétert, ahogy nem lehet. És ez nem tartozik hozzá a tisztelet, meg a becsület meg a megbocsájtás, meg a szeretet. Üres szavak. Elhiszem, hogy követi, és jó útat is kívánok ehhez a követéshez, de ebben nem fogunk egymás mellett haladni. Átmenni, de Önök értik ezt a Ben Fentest, Amely megszellőzteti valakinek a korábbi gázolását, és aztán hirtelen leveszi a párbeszéd a listáról. Hm? Gér Mihály a Karásonypárt párbeszéd Pest megyei tízes jelöltje 2016-ban. hat évvel ezelőtti történet. Ez kifőzi a konyhában. Részletek holnap Írtam a Ben Fentesnek, de senki nem válaszolt Írtam Hajdú Máriának Ő válaszolt több kútól maximálják a megvehető üzemanyagmennyiségét. Állítólag holnap tör ki a háború Ukrajna és Oroszország között. Állítólag. Csupa jó hír. Egy 712-42. Jó reggelt! Jó reggelt, Sziaszt! Szia, Egy kölegymenet. Orbán Viktor és Márki Zaj, hogy le egy vitát közöttük, én levezetnék. De nem úgy, hogy hol az egyik van, hol a másik, így egyszer. és édeseimnek szólítanám őket. Így. Esély nulla. A Füries hajnal vitát az bonyolítsa le a én meg nem fogom lebonyolítani a Márki Zaj Orbán, pedig biztos érdekes lenne. 61, 712, 42 először. most tulajdonképpen tudjuk, hogy miért is hallgatunk Reggelt. Jó reggelt. Olyan vagyok. Én azért hallgatok, mert elaludtam. Most próbálok be Jó, neked. Amivel te többet aludtál, mint amennyivel én kevesebbet, abban kiegyeznék. Oké. Okay. <gül> Akkor figyelek tovább. Jó. Ez jó lesz. Már nem sokáig lesz, mire? Jó Azért hallgatunk, mert ha valakinek valami más véleménye van, mint a magái, úgy ledorongolja. Elnézést, hogy ezt nem? nem hát szóval. Ön volt az, aki a politikussággal telefonált? Nem. Én még nem telefonáltam. Hát akkor meg ne arra, én senkit nem dorongoltam le, egész egyszerűen vannak játékszabályok. Tehát a szónak abban az értelmében, hogyha ön elmesél egy családi történetet, akkor abban biztos nem fogom ledorongolni. Én nem ledorongoltam valakit. Ha valaki azzal menti fel márkis Zai Pétert, hogy ő nem politikus, abban én nem beszélgetek. Ennyi. Ha önnek ez ledorongolás, akkor ön más játékszabályok szerint játszik, mint ahogy én. És ez az én műsorom kénytelen alkalmazkodni hozzá. Hát, hát biztos, így igaz. Így igaz, de legalább nem szólal az ember meg. Na jó, van, úgyhogy csak ennyit akartam mondani. De most, tulajdonképpen, mit mondott? Én azt mondtam, hogy az ember meg sem mert szólalni, mert de itt nem erről van szó. Láthatta, élet. hogy hány ember mer megszólalni. Ön úgy csinál, mintha egyébként én megfélelmítően viselkednék az emberekkel, holott csak azt mondom, hogy a 16-oson belül, ha valaki kézzel fogja meg a labdát, az 11-es. Ennyi lehet, hogy ilyen szempontból igaza van. De milyen Viszont szempont van még? Nem mindenki annyira képzett De ez nem képzettség, asszonyom, ben, mint De ez maga. Ne haragudjon, ez nem képzettség. Lehet, ha valaki azzal ment valakit, hogy felmenti azon játékszabályok alól, amely játékszabályok szerint kell léteznie, az mennyiben képzettség kérdése? Hát. Hát. Hát. Hát, hát, hát, hát. hát. Hát. Az a baj, hogy, hogy a Márki Zajnak az a legnagyobb hibája nem az, hogy nem politikus, mert politikus, hanem teljesen gyakorlatlan. Nem tud mit kezdeni egy 12 éve, vagy 30 éve porondon levő valaki. Nem biztos, lehet, hogy a Márki Zajnak az az esetlensége, ami van, azzal lehet győzni. De akkor viszont ezt az esetlenséget vállalni kell, és ő látható módon vállal. Azt értse meg, hogy ezt mondtam hogy a Márki Zai, mint a vicc, kicsi, büdös, de a mi hazánk lehetséges. Figyelj, van egy erődítmény. Az ember azt gondolja, hogy egy erődítményt egy másik erődítményt tudja legyőzni. Aztán jön egy bicebóca, szerencsétlen, látszólag senki házi a Márki Zai. Nem ez senki házi, csak azt mondom, hogy minden szempontból alkalmatlan, és 48 nap múlva lehet, hogy beköltözik a várba. És senki nem fogja érteni, hogy az erődítmény miért adta meg magát. Egyszerűen abból adódóan, hogy ez az illető tud valamit. Márki Zaj eddig ezt bizonyította. Figyelj, mondok egy másik példát. Annak idején hányszor meséltem már el azt a Csapek novellát, amikor valaki őstehetség volt Csehországban, és nekifutás nélkül meg tudott 12 méter ugrani, és el akarták indítani az olimpián, és a legkiválóbb edzők ö, lettek szerzőtetve, és olyan guruló technikával rend, ö, ne, ö, sajátította, sajátíthatott el, hogy nem volt ember a világon, aki jobban tudott guruló technikával ugrani, és ugrott az olimpián 3 méter 20 centit. Ja, hármat, jó. Lehetséges, hogy a Zajt úgy kell szabadjára engedni, ahogy van. Nem tudom. Hát senki se tudja sajnos. Csak jelen pillanatban mindenki meg akarja nevelni. Hát ebbe viszont sajnos igazó van. Tegnap én is nekiálltam ennek a nevelésnek. Látja, lehetséges, hogy én úgy szolgálom a Márkézait, hogy miközben én ostorozom őt, annál jobban összeáll az ő imidse. Fogalmam nincs. Én csak nézek és bámulok. Azzal a technikával, ahogy ő úszik, elvileg nem lehetne fönnmaradni a vizen. És mégis fönmarad. Hát most, most egy kicsit, kicsit, kicsit. Kicsit helyre rakott engem is, de, de nagyon szeretném, ha valami másképp lenne, mint ahogy. Na látja, már is megegyeztünk. Nem is megegyeztünk, ki egyeztünk. 061, 71242 másodszor. Jakobásztórius-t hallják Ez a zárószem Kicsit fura De akkor is zárószem Minden a kísérleti műsor Minden nap utolsó adás Ha nem ez volt az utolsó Akkor holnap hat után de még hét előtt találkozunk. A két időpont között dörö.fialajanos kukac gmail.com Figyelek, ha van mire... Röggöd. Jó reggelt. nem ide tartozik, de úgy, én reggel megkérdezted magattal, hogy megnézzed, hogy lejárt-e a bérletet. Lejárt, tényleg? Uh, vettem még egyet. Tegu. Ez az utolsó bérlet. Az, az utolsó bérlet, bassza meg, igen. <laughs> az utolsó, többet nem kell vennem. Te milyen szemét vagy? Egy rohad szemét. <laughs> Látod, egy így, Egy szemét. <laughs> <laughs> Ugye? Hát <laughs> Ja. Istenem, te szemét alak! Péter, Péter! Még egy telefon belefér, bár nehéz lesz már ide beférkőzni. 061.71242. 712 42. senki többet? 211 az új fertőzött 123 beteg halt meg. 211-en lélegeztető 5291-en kórházban halottak száma, lélegeztető gépen lévők száma, kórházban lévők száma emelkedik. Van még 70 másodperc, hogy elérjenek. Köszönöm a stábnak, amit értem tettek ma is.